Вже не вперше. Алекс отримала попити. На жаль, це було вже не вперше. Вона спробувала вимовити «ух», але замість цього закашлялася через повний рот солоної води, перевернулася стогнучи і закашлялася ще раз. Вона лежала до лілиць, стискаючи дві жмені піску, і деякий час просто дихала. Навіть легені боліли. Ох. Нарешті вимовила вона. Навряд чи це було того варте, зважаючи на всі зусилля. Значить, все жива. Алекс вдалося підняти голову досить високо, щоб хоч трохи роздивитися місцевість. Пісок тягнувся до скелястого берега, і її обличчя пульсувало. Кожна його частина здавалася вдвічі більшою за звичайний розмір, окрім язика, який здавався втричі більшим за звичайний розмір. Де сами?» – ми? прогрипіла вона. У полозору ввійшла сонечко, вітер ворушив біле волосся на її обличчі. На пляжі. Повільно, з болем Алекс перевернулася на спину. «На якому плязі?» «На найближчому. За таких обставин у мене не було можливості перебирати». Здавалося, вона на мить замислилася. «У мене взагалі рідко є можливість перебирати». «Втавин?» «Знаєш, корабель тоне, ти тонеш, всі тонуть». «Затікай!» Повільно з болем Алекс сперлася на ліхті. Дві борозенки тягнулися від кінчиків її ніг внизу по піску, а потім зникали там, де плескалися найвищі хвилі. «Як я сюди потрапила?» Сонечко знизало плечима. «Я добре плаваю». Повільно з болем Алекс сіла. Її руки були в подряпанах, одна мокра штанина була розірвана до коліна. У грудях було таке відчуття, ніби хтось пробив їх тараном. Але вона починала підозрювати, що не померла. Всі кажуть, що ельфи захливі». «Я чула, що так кажуть». «Але всі ельфи, таких я зустрічала, були фантастичними». «І багатьох ти зустрічала?» Повільно, з болем, Алекс перевернулася на руки та коліна, а потім завмерла, щоб перевести подих. «Тільки тебе!» «О, це приємно!» Сонечко насупилося, ніби вона довіряла компліменту набагато менше, ніж образі. Алекс спробувала принюхатися, і їй це не дуже сподобалося. Здається, у мене зламаний ніс!» На жаль, це було вже не вперше. Сонечко присіла перед нею навпочепки і поклала кінчики пальців на її щоки. Так ніжно, що Алекс майже не відчула цього. А великими пальцями натиснула їй на ніс. Дивлячись у ці великі, спокійні, уважні очі, Алексі сама відчула себе трохи спокійніше. Трохи, не набагато. Вона була трохи розчарована, коли сонечко прибрала руки і встала. Просто забила. Його розтрощило сього, буркнула Алекс. Хочеш, щоб твій ніс по справжньому розтрощили? Я можу принести камінь. Благо, не турбуйся. Ти вже й так багато зробила. Вона болісно хрюкнула, підгинаючи одну ногу під себе. «Вони можуть збити мене з ніг!» Потім втомлений стогін, коли вона встала. «Але я ніколи не залишуся лизати!» Їй довелося вхопитися за руку сонечка, бо порив вітру, ледь не перекинув її. Вітряний пісок, голі дюни за ним, а ще далі пагорби порослі лісом, з вищої точки не стали більш привабливими. Навіть менш, якщо на те пішло. «І все тепер? Бери все, що може знадобитися!» Сонечко кивнуло в бік купи мотлоху, викинутого на берег під час кораблетрощі. «Краси!» – Алекс вдихнула і видихнула. «Це я вмію!» Знадобився деякий час, щоб розплотити клубок мотузки, все ще прикріпленої до уламка балки, і відтягнути шматок вигорілої парусини. Але під ним бивилася інкрустована скриня, від якої залоскотав долоні в старій злодійській звичці. Замок був далеко не такий хороший, як інкрустація, і знадобилося лише кілька ударів веслом, щоб відчинити її. Алекс витягнула першу ліпшу річ і підняла її догори. Червоний камзол з погонами та блискучою вишивкою позолочені гудзики у формі мордочок грифонів. Сонечко недовірливо оглянуло його. Від цього камзола так і тхне військовою дупою. Мабуть, це одяг Констанція. Від нього теж сильно тхнула військовою дупою. Алекс почала розстібати гудзики. Гадаєш, він визов? Він бився з Яковом на смерть. Тож гадаєш, що ні? Сонечко знизала плечима. Як і в людини, з якою ніколи не варто битися на смерть, вона зробила паузу. Оскільки він не може померти. Це хорота новина, сказала Алекс, засовуючи одну руку в камзол. Я маю на увазі, що він може бути в пастці на дні Адріатичного моря, або бути розчавленим на фарш, або згорілим до шкварок. Сонечко на мить замислилося, або все й одразу. Це менш хорота новина, сказала Алекс, просовуючи іншу руку. Сонечко знову знизало плечима. «Я навчилася не турбуватися про те, чого не можу змінити». «Ніколи так не могла», – сказала Алекс, застібаючи гудзики. «Цим менше я можу змінити, тим більше це мене турбує». «Хіба ти не хвилюєшся за все і завжди?» «Абсолютно. До всі рачки. Як я виглядаю?» Сонечко підняла одну брову. «Як імператриця Трої?» «Ну, це дуже схоже на те, що я зазвичай носу». Алекс стала у таку позу гідну генерала на парадному портреті. «У провулках священного міста». Накидка була завелика для неї, але вона зробила все можливе, щоб натягнути її, як показував Барон Рікард. Лебідь, а не качка. «Твій сильний аромат військової дупи, мабуть, вирізнявся серед жебраків», – сказала сонечко. Алекс задерла підборіддя до неба. «Я виділяюся в будь-якій компанії. Я зникаю в будь-якій компанії», – пробурмотіла сонечко, як шепіт під час урагану. «Ти завжди справляла на мене враження», – сказала Алекс. Сонечко насупилася. «Шшшшшш! Я просто мала на увазі тихо, хтось іде». Алекс відчула знайоме посмоктування внизу живота, коли сонечко схопило її за зап'ястя, і вони побігли до дюн. Це змішання жахливого «О, ні!», відчайдушного «Тільки не знову!» і обурливого «Ну чому завжди я?». Те саме, що вона відчула, коли побачила, як галера вислизає зі своєї схованки і несеться на них. «Скільки місяців тому?» «А, того ранку. Це було того ранку». Алекс важко піднімалася на дюну, з кожним кроком сповзаючи назад, майже настільки, наскільки ж просунулася. Завеликий камзол розвивався навколо неї, і нарешті вона перекинулась через гребінь і розтягнулася на животі, спльовуючи пісок. Темні фігури рухалися на блідому березі. Вона бачила їх занадто розпливчасто, щоб порахувати. Тоді вона побачила сліди, які залишила. Візерунок вм'ятен, що вів прямо вгору по дюні, ніби великий палець вказував прямо на її схованку. Вона сповзла вниз, притиснувшись до піску, заплющивши очі. Може, вони допоможуть, пробурмотіла вона, як молитву. Може, вони будуть милими і в них будуть, ну, не знаю, тістечка. У кінці вона мало не додала амінь. Краще не ставити на це своє життя, пробурмотіла сонечко, вдивляючись крізь ріденьку траву на гребні дюни. Я нарахувала вісьмох, добре озброєні, не бачу ніякої віпічки, але в одного з них є щось схоже на штопор. Може, великий любитель вина? Штопор занадто великий для корку. «Для чого він тоді?» – сказала Алекс відчайдушним скигленням у голосі. «Здається, краще не знати». Сонечко злегка згорбилося, поклавши руку на плече Алекс. Вони дивляться на скриню. «Може, це те, що вони шукають?» – прошепотіла Алекс. «Може, вони теж військові дупи?» Вона почула голоси, ледь чудні на вітрі. «Що вони кажуть?» «Вони кажуть, що Дейн вже в дорозі. Вони, здається, хвилюються через це». «Хто такий Дейн? О, Боже! Що може турбувати чоловіка з гігантським штопором?» Сонечко не стала відповідати. «Вони залишили речі на пляжі», – пробурмотіла вона, звузивши очі. «Вони шукають щось інше». Алекс проковтнула слину. Вона не хотіла вимовляти це слово, але від нього нікуди не дітися. «Мене? Думаю, нам краще піти», – прошепотіла Сонечко, сповзаючи вниз по схилу дюни на животі. «О, Боже!» – прошепотіла Алекс, ковзаючи за нею. Вони побачили сліди. Вони виявляють до них певний інтерес. Сонечко підхопила Алекс під руку і потягнула її вгору. Думаю, нам краще бігти. І Алекс побігла. На жаль, це було вже не вперше.